Трої впізнали його і підтвердили, що Семенишин справді їхав з ними в одному вагоні поїзда, який відійшов із Жилихова о 21 годині 27 хвилин 18 травня. Яке буде розпорядження? Поверніть Семенишину підписку про невиїзд. Подякуйте ковальським товаришам. І спитайте, чи не забули вони вибачитися перед Семенишином. Канонік Собору Святого Павла. Юліан Боринський відпочивав після обіду, коли до нього прийшли працівники автоінспекції. Хатні робітниця, негарна літня жінка з більмом на оці, підозрілого глянула на них і заявила, що його мост сплять. І турбувати його в такий час – нечемно, особливо в дрібних справах. А дрібними вона вважала всі, крім церковних, Бо була певна, що справжнє життя існує десь там, на небесі, і шлях туди відкриває їй церква і особисто отець Юліан. Працівники інспекції почали доводити, що справа в них дуже серйозна, коли на порозі з'явився сам святий отець. Він досить неввічливо відсторонив жінку і поцікавився, що відбувається. Козуренко показав посвідчення старшого автоінспектора. Ви, Юліан Євгенович Боринський? запитав суворо. Хатня робітниця вплеснула руками, почувши таку неповагу до його мостя. Хотіла вже втрутитися і провчити на хаб. Та канонінг зупинив її. Йдіть на кухню, Насте!» Свіліві запросив шановних гостей до кімнати. Козюренко витяг із планшета папірець, зазирнув у нього. «Ви власник автомобіля «Москвич?» запитав офіційним тоном, і назвав номер машини. Його мость склав пухкі руки на грудях, поворушив пальцями. «Так, я маю таку машину», – відповів Чемно. «Двоколірна синьо-біла», – уточнив Козиренко. «Так, дуже прошу, синьо-біла», – підтвердив канонік. «Ми розслідуємо автомобільну аварію», – зиркнув на нього Козиренко, «і перевіряємо всі двоколірні синьо-білі машини Москвич». Отець Юліан покивав скрушно головою, немов співчуваючи працівникам інспекції, котрим доводиться клопотатись такою марудною справою. Але ж я не попадав ні в яку аварію, розвів руками. Козюренко не звернув уваги на це заперечення. Запитав, ви виїжджали з гаража 18 травня? Отець Юліан опустив очі додолу. Знову склав руки на грудях, поворушив пальцями. Нарешті відвів погляд від підлоги, наче прочитав там відповідь. Пояснив спокійно. «18 травня я не міг виїжджати, бо захворів і пролежав цілих три дні. І у вас є документ, який засвідчив би це?» поцікавився Козуренко. Канонік звів очі до стелі і відказав. «Хіба пан не знає, що ми не беремо в поліклініках бюлетинів?» але ж вас відвідував якийсь лікар. Звичайна простуда, знизав плечемо отець Юліан. Навіщо штурбувати лікаря? Я лежав у сестри. Настя якраз поїхала додому. Живе вона за містом, у підгайцях, визнав за можливе пояснити. Тож мені й довелося полежати в сестри. І вона може це підтвердити, а тож її адреса то, прошу, пана, солодко сміхнувся його мості тут поруч, через два будинки понад Яром. Може, ви проведете нас? Ну, звичайно. Прошу тільки трохи зачекати, поки вдягнусь. Через кілька хвилин вони разом із каноніком Юліаном Боринським зійшли на третій поверх старого будинку в кінці паркової вулиці, яка упиралась у Кайзервальд, напівпарк, напівліс, на горбах понад Львовом. Сестра отця Юліана була зовсім не схожа на каноніка, суха, змуршкувата жінка років шістдесяти, з недобрим, пронизливим поглядом. Вона примостилася на дивані поруч бабусі, значно старшої за неї. Козиренко сів на запропонований стілець, відкашлявся і почав грубувато. «Чи перебував у вашій квартирі з 18 по 20 травня ваш брат Боринський Юліан Євгенович?» Жінка здивовано зверкнула на каноніка.